Eritaako ataria nago. Utzita dago? Argiaren eta itzalaren artean gelditu naiz, eta esku batez, granitozko arrizar batukitu dut orman. Malenko niz? Mil joan ana han jarraituko duela pentsatzen dut. Harria ermita baino zarragoa dela, eta horrek egongo zela nonbait, behiak oraindik larrean hasigabeak zirenean, Eriotza horrelako zerbait izango dela bururatu zait Norberaren desagerpena onartzea, hain erreza izango ez balitz bezala Patxi ezkiaga koaderno zuria edo kuadrikuladunak. Zer nahiago. Nik idazteko kuadrikola bestela lerroak auer joate joten baizaizkit. Azala edo tapakia edo motivagarria izan berda? Bai aukeran sendoa eta erakargarria bada hainbau be. Orainxe liburuetako aipuak kopiatzeko eta azturi buruurautako ideiak, E, papereratzeko eskuartean darabiltzune koadernoan nolako da. Ba txikia txikia da oso eskura eskura garria edo eskuan ondo kabitzen den horietakoa ez da edo non sartzeko modukoa eta kuadrikuladuna da eta tapaki nahiko sendoa du urdin urdina. Horiek guztiak galdetuko dizkigu arantxari horiek eta gehiago. Horiek eta gehiago Kaixo eta ongitorri, itzaren ahots, ekaitz eta iratiko ikuetxea, teklatxon baian, eleger. Liren gaineko gure pasajia Oba sabirria milagarria Hortiz eta mendizingiatira Gaur itakan gurekin solasean Arantza iturbe. Nirezaguntari. Yeah. Oh. Ekaitz hori ere polita izango da ezta, ze, ez tegu hitz egingo argitaratu duen azken liburuaz. Bueno, horretazez ere pixkoa bat nahi baldin badzu bai baina batez ere azken aurrekoan zenratuko gara e, galdetu nahi naikonioke ea... E, idazle batek liburu bat idatzi, bukatu eta urrengo batean buruak kokatzen duenean non gelditzen den aurretik idatzi zuen liburura, ea buruaren zein partetan daukan gaur eragine ingo diogulako horri. Baina eriru zaite zait, e, idazle bizitzak baduela nolabait e, gurasotasunarekin lotura ez da, eta txiki bat izaten duzunean eta bigarrena edo irugarna baldin bada Aurreko ekin ere ez zari lagazten nolabit. Arantxe iturberekin aritxuko gara solasean, kuadernua zuri, liburuaz. Batez ere. Atzatolosan ondo eka itz? Ikara gari ondo, oso gustora Aritiu eta etxeratu ginen. Ekarreko izkigu zu, hanko emozio eta sentipenak gero? Saiatuko naiz, han bildutakoak hemen hanbizi bezala kontatzen. Egun honen Zerotzian Izar bat Lertu zitzaidan Atzo Xabelian Atzo argazki kamera bat baino gehiago bat zen? Tolosako gulturretxean Sogeko txea, eta ongetorri. Kaixo, negunon bai. Zuk eskuartean artean argazkin makinarik etzen neukan, baina begia artean, bai, betazalen artean, ziurrenik bai. Ba, ba, Beste hori ba, ba. itzapen bat gehiago gordetzeko. Zentzumen guztiak, eh, zabalik, irekiak, eta berezeki begiak eta, eta belarriak. eta ari... <coughs> E ranche bai baita, giotzare bai, ez? Eatzoan eh Trosako e, ikusi zena, entzun zana, benetan ba, ba emozioz eta sentimentuz e, betea, giza balore eta e, ikaragarri jantzia jontzen e, ikuskizuna eta bueno ba bertaratu ginen 61 e, lagunek e, gazte eta heldu e, bueno gozatzeaz gain e, nik usteite karga len bezala karga emozionala eta karagarri batekin aterekinela bertatik eta eta importanteena ez e, zer pentsatu zer e, ausnartu eta ez dakit, ez, bakuitzan guri baitara, ekarri izan gendula etxera, eta, eta hori da, importanteena. ez, nenolabaiteko e, arrasto bat e, ustea, eta arrasto horretaz baliatzea, ba, bueno, ba, ez dakit, e, poliki-poliki, egunetik egunera pertsona hobeagoak hobeago e, bat txuk e, egiteko, ez. Ez dakit, atzomaitasuna mesame emanaldiari ateratako argazki otezen zene gaur gurerekar nahi zenuena, Edo bestaren bat bauten ezin mordetan? Gari ekin ari nintzen, baina, bueno, atzoko ari oso ondo etorri da, ba bi ikuskizune oso diferenteak e, izan dira, baina, ala ere biak oso oso ederrak ez. Bai, hoa indala, aztebete bat atzera, e, gari nien, ja er, e, argazki, ur, ordura artekoa virtual txamarri bildi ginen, eta, baina, aztebete bat, ba, bueno, ba, argazki erreal, ba, erreal atera gendonez, Eta benetan ba oso eder, eh auzotarrak protagonista oltza bueno, ganiean edo e, Leizak horretan, eta gero auzotarrak ere ba, sekulako erantzunkizuna beregain hartuz, eh e, tope ja, utzi zuten, tope jarri zuten, eta gauza bueno, ba, bera ere, ez? E, han ere eh auzotarrak lanean ikusita, e, Argai emozioa ba ba ba ba ikaragarria eta, eta ez está está zenbait e, zenbait begietan hegar intzirimalkoak ba urruti ez? ez eta bueno, ba batzuek e komentatzen zutenak eta gaur unenantik asteberoa pasatu za pasatu denean, ba, jo ikusi zaituzte eta Goiherri telebistan, eta hitzako interneten bidez eta eta JC egondo ta zer ze meritua ta zer ederra eta bueno, ba uzotarrak bertakoak ere esanez, enbidi izan horrekin, ez jo urtean nik proiektu batetan ere partaideza izan haidet, ez. Bueno, hain justu ere hori, hori da, hori nai da e proiektu honekin ez eh zoan hauztoko e, tokian tokikoan an e, bertakoak e, mobilizatzea, bertakoak protagonistaak bihurtzea, bertakoi biziarazi sentiarazi eta, eta eta bertakoekin jolasean ba mundura ez? Eta bueno, ba berazingo seguruenak, ez? E, auzo txikienean eh hori fisikoa, esanaitet, eh bueno, ba emozionala eta konpromisua ta aldetikan eta erantzunkizun aldetikan, ba auzotar eta auzo bizirik eta eder bat, ten aurrean gaudela aski frogatu zuten, ez? Chik, bueno, aurrengo pausoak eta aurrera begira eta goenekoia oska ditugu, eh eh batetikan eh egindakoa eta bestetikan, ba bueno, eak ere nahiko luketela alako zerbait martxan jarri eta bueno, harremana dan jarria dira eta era benetan denoko oso pozigotik. Chikitasunaren esanaiari lotuta irakurriengoet, rengoet. Han bertan orain dela este bete irakurri nuen olerkia ondo baderitzozu. zu. Ba, fenomenos ondo gai berra data oso ondo. Txikia, txikia du aizea txikia hau zoak. Txikia, txikia du argia txikia hau zoak. Txikia, txikia du negua txikia hau Eta txikiak, txikiak biltzen du otz sua egur buztiaren irri horri hurria. Eta txikiak, txikiak biltzen du nekearen izerdia eskulatzaren azietxia utxia. Txikiañimiino, lausoa auzoa, bide hartzean irrizte gien dio arra txustuari auzoak. Eta badator, ahi erraldoi, begirada jolastia mendi muino belardi eder aran saltarietan barna. Badator, Erritmo itoan, badator, bere burua txiki xi txi txiki txiki txikia uste zuen begira da joastia eta erraldoi beso artean munduak kabitzen zaio, eta auzoa auzoa osorik batez ere beso artean auzoa osorik kabitzen zaio, hori da txikiaren hunditasuna beegirada baten beso artean osorik kabitzeko gaitasuna osorik auzoa ancheta Ei, esan oso giro ederra dagan sortu zena, garingo Elizane orain dela aste bete sortu eta izugarri gozatu genuen taula gainean aritu ginenok eta eta taula bean ikus entzun sentitze giro horretan egon zirenek erei. Bai, bai, bai, oso ederran, jo, ni Egun bueno, ba, da magoz bat ogei bat pertsuna, e, lehiza betez. Eta nik esan nuke hori da labidea. Ez? Hori da labidea, benetan, ez dakite gure dakuz lehi horietatik anateratzeko, eta barreneago sartzeko, ez? Barrene horretan sakontzeko, eta hori bai da, modu bakarra, ba, ba nola baiteko benetako arrastu hautsiz, e, bueno, ba, oso hori, ez, uzkaldun tasun hori, erritartasun hori e, horretara e, iri, iristeko, ez? eta emakizunairaren artean ba bueno ba hor zure e, bueno, e, ba, ba, ez kontu eh buenoauzolanean lotu genitun ba hoixe ba te musika eta musika beretan e, ederra Iñaki Laza eta eta Karros Kimenezen eskutik eta bestetikan ba bueno aldira differentetan literatura ez, bai kanturako bai kontakizunetarako eh bertshotarako jovenetan bai horiek eta hoiek eta da nola ba bueno ba auzotarrak beraiek e, eh protagonista beraiek eragile bihurtuz, ez. Hori argazkia, garinen ateratakoa. Eta gaurko hitza? Ba, gaurko hitza, bueno, ba hontze bai, oantxe eta oso liburu ederra, Arantzaitur beren azkenekoa, cuadernoa zuria. E, aurreko hostiran izan gendun Zola Zaldia, e, benetan Zola Zaldi ederra, bertaratu ginen ezamez orteo, beneretzi balagun e, gazteak ere bai, tartean elaskautar gaztexo bat inguratu zizaigun, eta benetan alakoetan, jo, deina, seamurtzen zaizu, eta gainera sekulako, sekulako estakitez, gogoarekin, interesarekin, grinarekin, eta indarrarekin ere bai, ez? Zein modua bere, ber, ber, berritasun horretan, eta lehen leheneko horretan, ba, ba, ba, ba Bueno, bere, bere iritziak eta bere komentarioak e, eta gurekin batera partekatzeko eta estreiako saioa zuen, ez? Eta bai, halakoetan eh gabe e, gora etortzen zea inungo inungo dudarik dudari gabe, ez? Esan go, "El comentario des liburua oso soiderra" eta bueno, bertatik e, pasarte batetikan, ba horts, ba bueno, ba, <laughs> bi hitz e, prezi berdinian, ez? Batetikan intziri eta bestetikan e, ilurren Eta intziri, ba, oinazearen edo atxekabearen hauskoa eh, dirazpenitzigabeko hori ez. Bueno, aiden eh, negar, deiadar, oiu intziri eh, hauenak, ez. E, eta bestetik, ba, hil urren, hil hil eta urren. Hiltzea, eh, eriotza, gertuan dagoen hori ez. Hiltzoriko hori, eh, arnazestuka, odor ustua hilurren zetsan bildoz galdua, ez ba, gertu-gertuan hiltzea e, hartzken atxa duen hori e, definitzeko, hilurren, ba, eta pasartea pixka bat, eh, irakoreko dizu, ezten e, baldin badiaz. Ez dakit, noiz konturatu nintzen etzinela itzuliko. Gau hartan bertan, mina gorputzean zabaltzen azizenean, alarma zeinalea, Ama zure gelari giltzarrapuan jarrizionean, giltza eskutatzen ikusi nuenean, zu badakizu zen mine maten duen utzuneak, zentitxu duzu inoiz ez jakiteak eragiten duen mina? ez nekien nora joan azinen, ez nekien zergatik, ez nekien ezer. Alde gintzenuela, ni amarekin bakarrik utzita, besterik ez. Zure gelako atea, etzen gehiago ireki gure etxean. Zure izenik ez nion gehiago entzun amari. Izan ez bazina bezela. Aizparik abe utzi ninduen. Ninduzun, bakarrik. Nora zorazoain. Etzara, arekin joango, herri guztiak daki zenezka klase den. Amarretarako, etxean. Errezatu alduzua itaren alde? Nol da mutilori? ten al da elizarra, ze intenzioa ditu. Ni bizina na izen bitartean ez duzu, ni bizina na izen bitartean ez zara, ni bizina izen bitartean etxe honetan ez zin bizi, eta ez zin utzi, eta gauetan negar intzirira, negar egiten zuen hamak, ezkutuan, isillik, zugatik,halaappenintsatu izan dut beti, zugatik egiten zuela negar. Nork egindu negar nigatik? Zuk gindu zu? Eriki zitzaizkizun nire mararikazioak? Denborak, min guztiek baratzen ditu. sendatu ez, baretu bai. Ama, zutaz izketan azizen ilurren, Ainbeste urte eta gero. Zergatik? Begirada aldatzen zitzaion zure izena esatearekin. Eta ez dakit zer izan den niretzat min garriago urtetan zure izena esan ezina, edo amaieran amak etengabe zure izena esan izana. Bueno, historia haue antzerkira er, er, karrita dute, Eta bertan e, tertulian zeuden batzuk ba, ikusita ere eta benetan ba, oso, oso antzerki ederra ikusi zutela eta eta bueno jendea ba gustora eta benetan ba, bai ez dakit niik e, komentatu nuen ez e, eh irakurri dut, eta orain gustoko litzaiake aukera izan dezkeo ja demoratxo badamarre eta antzerkia ikusteko ere ez eta bueno hauxe bai azkeneko oliburua, Arantzazu Iturbe eta Arantzazu Iturbe oraintze hori izango duzu ez elkarrizketatzen Cuaderno Azuria Oñarri o Cuaderno Azuri Oñarri bezala hartuta. E, garin, iurren, Intziri Arantxa Iturbe, e, Tolosa, Eskerrikasgo Jose Argazki hitz eta aurkezpen hoingatik. Ez horregatik. Jo gelerte. Hala jo. isileen zauriez urbiltzen aizure ondora negareta odol malko ez urperatua den kuadernoa zuri kuadernoa eta txokolatezko musuaien gozoa eta iesi joan ziren odeien abiadura ere zuri iesi handu bat Lur gorriaren ezetasun falta, eta isiltasun zuri hura, zuri. Eta esku guztiak, luzatu eta iritsi etzitza haiek guztiak ere, zuri. E kuadernoak, txokolatezko musuak, iesi joan ziren odeiak, lurgorriaren gorriaren ezetasuna, isiltasuna, luzatutako eskuak, zuk egin ahiduzuna, oiekin guztiekin. kuaderno bat arantsaren eskuetan zertarako zer egiten du arantsak eskuetan cuaderno bat hartuta zer egin dezake zer egin guko elenda bizi 100an bizi gintzat gozatuz ez asko gustatzen zaizk cuaderno zuriak utxik daudenak artean eta askotan adalaxi daute dut gaineran ere nire eskuetan eta tarteka idea gustez honen bat edo politen bat edo gunen batean Erabilgarri zango denen bateritxezkero, gauraxe apuntatu. E, kuaderno zuriak maiteko ditu arantxak zuri zuri zuriak, da horri zuri zuriak dituztenak, edo kuadro nahiago. Nahiago zuri zuriak. Kuaderno bat baterosi edo ukeratu beharri zanenzkero, azalaren edo tapakiaren kolorei, marrazki formei, garrantzirik ematen diezu, motibagarria dira? Gehiago testurari eskuetan hartu eta eta gozoa izatea da asko gustatzen zaiena. Esa inbeste kolorea ez daile izan zakarra, ez daia. Bueno, ben, ezaten hainitzen hontan zakar zakarrak, paperso gogorrekoak, oso naturalekoak ere asko gustatzen zaizkit. Mm, beny idella bururatuta kuadernoa idazten betetzen, hasita kuaderno azken zuriuneraino betetzen du arantsak edo badituzu erdizka gelitutako kuadernoak. Asko ditut erdizka gelditzekoak beti betetzeko ametxetan. Ba, organizazio kontu bat izaten da ez, zabaldu kuaderno bat honetan apuntatuko ditut alakoak. Asiarekin, e, handik e, denbora batera beste batekin beste motabateko ideiak apuntatzeko. Ta gero iztena momentu bat, ja, dozen herri bat kuaderno zabalduak eta amaitu gabe dauzkazunak eta horretan geratzen direnak askotan. E, eta betetako kuaderno hoiekin edo erdistzkabe betetako hoiekin edo hasita hor daudenekin zer egin? Pilatutako hoiekin ba, egoten. Ea irauten duten denboran. Normalean ez dute irauten, jaurte asko euskar eta eskarmentuak esaten dit ez dutela irauten. Rekuerdotarako beratzen dira beste zerterako baino gehiago. Ze gainera ideiek momentuan sakulako itxura ona izan arren. Urteak pasata, ez dakit ze gertetzen zaien idei, bo, ze urteak, askotan, asteak pasata, behiratu berriro, tezaten duzu, Hau, zertarako edo zergatik apuntatu den edo zergatik iruditu otizitza iran apuntatu nuen momentu hartan, apuntatzeko moduko zerbait. Beste norbaitek aurkituko dituenean, arantxak betetako kuadernu aiek, zer pentsatuko du, arantxaz edo, baldin badak, ibentzat arantxak idatztitakoak izan zilela, idatzi zituen pertsonaz, Lenda bizi dintat arazo de xentekoak izan dituzke letra ulertzen. Neuretzako izaten direlako, eta ez dut esango medikoaren topikoa betetzen dudanik, baina ez dut oso letra garbiz idazten. Eta topatzen dituenak ze pentsatuko luken ideiarik ez daukatze oso gauza desberdinak egongo da. Begongo dira ez daude apuntatuta orduan. Ez dut uste ez zertxero ulertuko lukenik. Ez helburua bintzat. Arantxak bazuen kuaderno bat, arantxa hitzigibuzu kuaderno hartaz? Nolakoa zen eta... Nere, kuadernura. Uh -huh. Bat burura datorkizuna braustakoan. Ba, braustakoan datorkizuna, <laughs> <laughs> bueno, jaharretukotenean braust braustakoan, segundu batutako zuriunez, oso aspaldikoa, oso gastetakoa, oso umetakoa, eta gogoan dut, horrela etzein ematendu, ematendu ez, joan den mendeko da baina ez. Eskatu nien gurasoei oparitarako Eh, kuaderno cuaderno gande nuela diarioa idazteko orduan 12 ez ez 12 13 urterekin edo hori egin nahi nuen ez nere bizitzaz idatzi basoguraski egunen batean idazlea izan nahi duen edo, nork egiten duen horrek pentsatu gertatzen zaizun guztia apuntatzeak izango duela egunen batean balioren bat eta oparetuz zidaten, orduan etzegon gaur egun dagoen dagoen aukerarik diarioak izaten ziren eta gainera puri-puriant zeuden nere nerebezero garaian giltzatxo bat zuten cuaderno berde bat zen, azala larruki itxurakoa, imitaziozkoa, eta akordatzen naiz zen mimorekin izten nuen giltza rapo txiki txiki txiki txiki gura kuadernuak zeukana, eta nola giltza akordatzen nuen inork irakurriatzen nere bizitza apasionante hartan gertatzen ziren gauza guztien berri. Kuadernu anundagoen ez dut galtuko, giltza anundago? Ez kuadernu eta ez giltza, ez daukat idei eri gire, urteak pasatzen dira, bat edo mugitzen zara, eta desagertu zen nire ekurdu hamakari geratzen daune honetan, eta da behar bada horregatik da gogora etortzen zaidan koadernoa. <totipasen> a table I'm out of the game I don't know the people In your picture frame If I ever loved you oh, no. Askotan hitzak erabiltzen ditugu Solas lagun degun idazlea deskribatzeko, arantza balioko luke kantu honek? Zudeskribatzeko, zure orkezpene egiteko? Ah, basko gustatuko letzei dake balio izatea. garrazoi askoren gaten gaten. E, kantu leonarkoenek, ba segurazki iltzeko unea iritzizteila jara, ba zekiel da, zekien gara jorretan idatzitakoa eta grabarutakoa da, hori gerora jakin nuen, nuen kantu ezagutakoan jakin, baina unkitzen hau horrek bakarrik pentsatzeak pertsona batek jakinik ja bizitzaren amaieran dagoela gauza dela in gauza ederrak eta eta ind despedida eokia egiteko ikaragarri gustatuko litzeak eh bueno, eta eta ez hori bakarrik gero horrela auskera horrekin kantatu izatea eta hotz bueno, dena arazoi askoen emango kantu hau mm, <laughs> nerekin erraziere mateukidezakela pentsatzeko baina bueno, erraziu bakarra da ikarragarri guztatentaira da guk jilotu dugu <laughs> arantxain adurkeztuenean Leon Arkoen izketan ez daki transmititzen du e, lasaitasuna transmititzen du haozkotasuna transmititzen du e, egia da? arantsa lasaia da haozkotasuna maite badakigu labadakigu lasaia da arantsa ez da batere, <laughs> ez da batere joistu kontrako esango nuke Esta ez ez ez bat ere oso urdurena naiz. ez. Ez daukat, poza gileon arkoen nolako izango zen, e, berakala transmititzen du baina berba da hori kantatzerakoan gertatuko zitzailon, ez? E, nik ezuk bizitzeko lasaitasunik ere. E, esnatzen naizen eto ederatzen naizen arte, beti zurrunbile batean e, bizi izaten ez baita, esan nahi dut zurrunbile batean Ez bizitza zurrun bilotsua da namalako. Justu kontrakoa naiz eta bizitza zurrun bilotsu ez eraman burua beti dabil. Beti dabil martxan eta beti dabil abia handian. Eta orduan horrek ez dizu lasai bizitzeko egokierarik uzten. To, Arantsaren aurkezpena besteak beste bizitzeko lasaitasunik ez duen idazlea. Has <laughs> Arantzaiturbe kaixotan jetorritak era. Es que riquezca. <música> ¡Gracias! Eta azle eta irrati esatari aparta, arantxa, e, behin baina goiagoetan irakurri izan dizut, e, kazetaria ikasketaz, irrati esataria eta ondo azpimarratuta esataria e, ofizioz lanbidez eta ziguraskimaitasun ez ere sentipenez. Zer da arantxa? Esataria, izatea. Naiz eta esatari itzorri ondoan arantsa iturbi iturbe jarretaten okoso ondu lertzen dugun zer den hori, baina konta eguzuzuk zer horrek, zer da esataria, izatea? egitenkizu. Niretz esatari izatea da mm, ahots propio batez gauza kontatu nahi izatea. Aots propio hori erabiliz beste batzuen ahots propioari bidea egiteko lagun izatea, eta ez e, ni handi bat bihurtzean mikrofono aurreanzadenan. E, gure kasuan e, nirean konkretuki Elkarrezketak egitetik bizi kasi hori dan ere egin behar nagusia. Eta irrati esatariz jazten aizenean, baldin eta niz baita erantzten baldin banez behintzat, saiatzen aiz ikaragarri parean daukadan horri bide, bide lagun lana egiten. E esan behar duen hori ahalik eta errazen, esan errazen, ahalik eta erosoen sentidadin alegin egiten, Galdetzen diodanean zerbait ez galdeketa bat, zaterketa bat ez dela gogorarazten arazten eta batez ere sentierazten. eta esatariaren lehendndabiziko hitzetan entzule espero dudan horri adierazten hortik aurrera ze topatuko duen eta algalin bada behin topatuta gero ura laburbiltzen giro batekin tonu batekin, esateko pentsatutako modu batzuekin Itzein dezaket irratia esataritzaz eta irratiaz eta irratia gintzaz Zortzi bat orduz jarraian, oso modu dispersoan eta gauza desberdinak esan Beraz horretan utziko dut Ni lehenengo esaldiarekin jaur duri jarrenez e, esatari lan horretan lehenengo puntuetakoa da Elkarrizketatuari bidea erraztea, bidea irekitzea, laguntzea Eta arantxak esan didanean, ze galdera zaiak egiten txuzun Ez dakit dozondoari nahize? Eh? Ba, saguru, baietze, galdera zaila kitzatea bidea zailtzea. E, galdera zaila iruditzen zaio beti erantzun behar duenari, ataka horretan dagoenean, seguraski gure parean dagoen ere askotan hala irudituko zaio. E, erraztea esan hirut, ez mm, ez ez e, gustatzen guztatzen irrati esatariak bidea zailtzea bere burua goresteko, mm. nola bait. Nion, nik ezin dizut zuri galdera batekin E, ni ondo geratzeko zuri bidea itxiz. E, oso galdera zail itxurakoak egin ditzaket, baina beti dira zuri esan nahi duzun hori esaten laguntzeko, edo zerbait esan arazteko. Beraz alde horretatik eta zaila izan bada, ba, segureski oso ondo ari zain, zainade izango da. Ba, ipozinagoze, galdera zail horretatik e, erantzun erraza ulergarria eta ederratera delako, e, gauza ederrak esan dituzulako. <laughs> E, antzerkiaz, arantxa. E, itzei guzu, pixkat antzerkiaz, arantxak antzerkiarekin e, izan duen harremanaz duen harremanaz eta lehenen gauru itzapenaietan oso atzera joan behar baldin badezu, hau e, da txikitako garaira edo gaztetako garaira, non sortu zen lotura hori, arantxaren eta antzerkiaren arteko korapio hori? Ba, akordatzen naizen izen garaibatzutan, ama kontatu izan ditu oso txikitani alegretarra naiz, e, alegreko etxean bagenuen ganbara bat, eta gambar hartan amakondatzen dit oso txiki nitzela plazako lagunak ekarri edo bildu eta zaiatzen nitzela beti antzerkitzoren bat e, prestatzen, eta gainera gero orta, e, publikoa, eta publikoa topatzen, ez publikoarentzako publikoa ere topatzen prestatuko gura. Eta amak dit beti oso azarri biltzen nitzela laguneketzi datelako kaso askolik egiten, eta hasi emozionatu gai, baina gero bonetut bueno, dela oso zerio hartzen nire bos pasei urtezako langintzaura baina hori anekota modura ze benetan garrantzkeriekin topoginen pixka bat bizitzen gauzagaienak bezala kasualitatez agurtza naint xaurraga etorrisit zaidan behin, nere liburu bat irakurri zuela esanez e, berak izandako esperientziak etzuela inolako zer ikusirik nik liburuan kontatzen duenarekin eta orduan asko gustatuko litzeiokela nere esperientzia eta bere hartuz liburuura oinarri hartuta antzellan bat egitea aiama zenura mm -hmm. eta orduan hasi nuen, agurtza erekin ibilbide antzerkiko hiri Sekula oso nirea izan eztena, ze momentu netan, enaiz bereziki antzerkizalea. Antzerkira joateak violentatu egiten hau asko. Ikusteak tabla baten gainean, zuk idatezako testu, batzuk ze bide egiten duten, aktorek nola esaten dituzten, pentsatze utzak uneren batean, utzegin dezakepela, uhum. zerbait gaizki irten ditek edaz ez hori du, ez du, ez du sekula bermatzen gauzak nola joango diren, tabakit jende bati juistu horrexerat egustaten zaiola. Ni asko violentatzen hau joaten naiz eh, idatzi izan ditudan antzerki lanetara ere, joaten naiz normalean edo enzailo generaletan, edo jabain lana oso ondo landua, ikasia, ibilbide egine daukatenean. Zer, oso gaizki pasatzen dut, biolentatu da, da itza, bai hori edabentzen dut, biolentatu da sentitzen naiz. Baina daukat atzeko, atzeko lanaren elkarlana agurtzan erekin, ba orain, batzik hogei urte, hasitakoak. Antzesteko tentaziorik bai? Ez da... Eta ez plaza emakumea. Ez da Eta ez da kasualia, de asegurazki, irratia aukeratu izan abaldin, eta neuk aukeratu bali manuen bintzat, lanbide bezala eta apasionatzen hauen mundu bezala. Eta idaztea ere berdin eh, oso eroso sentitzen naiz, eta oso ni sentitzen naiz bakarrik, eh, nere burbujan, inori esplikazio dikeman gabe, Pentsatze hutsa jendaurrera irten eta gorpuztu behar du da, bueno, ez da, pentsa aurkezpenetan ere jendaurrekoetan, parean begiak, begira dozkadanean eta begiparea lau baino gehiago aldi badira, seko urduritzen naiz. Urduritu, jaia modu patologikoan, gaixotzeraino. Inbiria undia diot jendaurrekako templea eta egoten jakitea, eta gauzak egoki esaten jakiteko ahalmena duen jendeari, eta urduritasun aipatzen dute aktoreiet askotan galdetzen dieek nola egiten duzu batean e, ilun betatik argitera irten fokopera irten eta beste norber bihurtzeko taenek esatu dizute eta ba, hasi aurreko izaten da hasi aurreko urduritasuna <risa> bueno ni mutu geratuko nitzateke eta zurian, ez da oso ondo <risa> aukeratu nire bidea suertzez <risa> bakarda de horretan aipatzen duzun burbuila horretan nola idazten da antzerkia Beste edo zer gauza idazten den bezala baina enzunez, tzerki idazten dudanean beti ari naiz esaten teknikoki idazten, baina idazten ari naizen hori esaten ari naiz, eta ari naizen zuten eta ari naizen duten ahotso batekin entonazio batekin esateko modu batekin e, esaldiak oso laburre amaima dira e, mozten ditut pentsatuz da he e, esaldiak behera bukatu behar du hemen gora hasi enzunez e, idazten ditut antzerkirako testu guztiak. Eta gara gurtzan erekin daugadan Elkarlan honetan erabateko isiltasun horretan, elkarren tuten dugu askotan ordenadorez, nik beratik testu bat bidali, berakitzuli, aldaketak proposatuz, ze bide dago kion, ze azken batean antzerkia idazen dudanean, idazle bezala itzalekoa bali baneiz, antzerki idazle bezala doble itzalekoa, ze azken erabakia eta azken itza beti dauka agurtzanek, Ark dezendatu behar duela, duerako jendaurrean. Mm -hmm. Antzes lanak berea bihurtzen da, behin idatzi eta gero eta, eta ere ikita gero. Eta orduan duan, ba, horrela, oso modu, bueno, ba, bakarrizketa eten gabe batean esango nuke, idazten du dela. Eh, esan genezake aktoreak aktoresak solasean aritzen direla. Arantxa, solasean aritzea zer da? Eh, elkarrizketa jolasa? Solasa elkarrizketa jolasa da? Bai, batek esan, e, besteak erantzun. Eta askotan batek esan, eta besteak entzun gabe, besteak ere esan, Am, hori bada solaz egiteko beste modu bat, Bakarrizketa, bakarrizketak parean jarrez. <susurra> Zer urdu den Eki du... Ez dirude di, hogei urtez elkarrikusi gabeko biizparen arteko elkarrizketa. Edo bai? Hogei urtez elkarrikusi gabeko biizparen arteko elkarrizketa dirudi. Hogei urtez, esan ezinak batea nola esan asmatu ezinik ari dena naizpa parearen elkarrizketa. Arratek ez dutu ezintasunetan galdu nahi. Ez du onartu nahi? bizitza bete galdera daukala begoinari egiteko bakarra egin dio bozgoraz zertar etorrizara arantoiekin borrokatzen dut jana saborra hiriaren hondaki cuadernoa zuri arantsa iturbe elkar argitaletzea batzutan, askotan akaso gehienetan liburuak antzerkilan. Bihurtzen dira baina antzerkilana liburu bihurtu dezorengoan. Zer egokia bereziki antzerki honek eh, liburu bihurtzeko. Eneko jakingoz atenoso ondo. Gauza de ez dira norbere desiotik edo norbera metzetatik edo norbere asmuetatik sortzen. Kasualidadeak eramaten zaitu bide bat edo beste egitera, baina egia da antzerki asko idatzi dugula, dugu esaten duz beti agurtzen eta bion alegin egin izaten delako, teknikoki idatzen egiten dudan egin berak egiten du. B beti askotan esan izan ditagurtzan, ez du guine izargitaratu antzerki lanik eta berbada interesgarria litzateke, baina gero torten dira bakizu zertarako, nork, horrelako galderak. Kasunetan gertatzen justu alderantziz, elkarreko Xavier Mendigurenek Baina ez dakordatzen behitu, edo idatzi, edo Ba esantzidan, zergatik ez duzue antzer egin duzen azkeneko antzer lan hau argitaratu egiten. Berber dago pentsatuko enuke, ba esakit, ba, posiblio telitzaken edo... Eta gogoan dut, mezuri jasotakoan pentsatun dula. Baina antzerki horrela bere horretan argit... Antzerkia niretzat oso lantrezne izaten da, oso zirri borro, oso... Haren gainean mundu bat ere ikidear dute, itzoien gainean. Itza bera bakarrik apunte kuaderno bat bezala da naiz paperean, eta naiz oso egokita oso txukun eta oso, oso modu errazean idateta egon. Eta gogoan dute, esan nio laxabierri. Bueno, nipresna go, azkeneko antzerlean argitaratzeko baldin eta uzten balin badai experimentu txiki bat egiten. Eta da, antzerkiak berez eta lanerako garrituen akotazio guztiak, normalen irakurilearen traba izaten direnak, Baldinra espadua testu horrekin antzerslan bat berak egin behar, utzi ez guri guztia akotazio hori guztian narrazio bihurtzen dena lineala bihurtzen eta ez da da izan e, arrate e, agertu da oholtzan eskuinetik irribarra egiten dio edo keinu egiten dio joango da etorriko da e, ohean etxan denean ez dakiz zer egin du eta eginuen antzerlana bereordian geneukan bezala hartu eta forma narratibo eman forma narratibo eman egoera batzuk muimenduak esplikatu beharrean ba, sentimentuak esplikatuz, eh, aldaketa txiki batzuk egin ez, eta bere horretan hasita buka irakurri nuen dena, bizo gauza kuriosoa, hau ez da ez novela bat, ez da antzeslan bat, ez direi pui batzuk, baina oso gauza irakur no, nit, pentsatu, nint pentsatu nuen irakur lehez zela, nint gustora irakurri konen, batzak izan zela pertsonariko gukiena, baina gustora irakurri konuela. Pasatu nion, eta esan zidan, ba, oso, oso ondo funtionatzen du, novela txogat, bez, balitz bezala, okay. jakin badak iran estela novela daten kategoria estandarrean kabitzen, em, iruzkin pare bat egintzizkidan, esanaz, baimen hau pixin bat luzatzeako beniko litzateke, elementartean beste zerbe izartzea, estelako berbada gultzaganean bai, baina irakurri eta estelako osondo ulertzen, bueno, momenturen batean gogoan dut, ba, bai, xabierreketa baiagurtanek esan zidatela luzatzeko, explikezio gehiago emateko, Baina, hori enuen nahi. Pentruzten duen bere horretan, antzerkien eusten malin paperean ere utzi behartziola. Eta, alaxe gertatu zen. Ez da kuadernu azuri berez paperera eta narrazio modura bihurtzeko laneka proposena izana edo ez da, horrelaxea eta erazela. egin ginoela. Maitasun beharra, gorrotoa, mina, utxuneak, loturak, damuak, iesak, Pufa, nola lortu hori dena, hain eh, pixu diren gai hori guztiak. Depresian sartu gai. arin kontatzea eta arin, arin irakurtzeko moduan papereratzea. Ez da dintasunez, eh? e, bere pixua badulako eta hori e, irakurleari iristen zaiolako. Baina oso modu erraxian irakurtzen da. Oso gustora irakurtzen den e, kontakizuna da. Iragurre batek, esantzidan da segure eskin izbota diaten, liburu honi buruz botazio diaten lorerik handiena zen, esantzik, ez dakit erantzik nola lortu zenezaken hain horri gutxitan bizitzako gai garrantzitu guztiei buruz dutea. Taz nahi guzti guztiak ere taude daude justu, segure eski, txarrenak, beltzenak, ilunenak, e, mingarrienak. Zagaldetu didezu, nola lortu? eginez. Gokan dut behin idazle gazte bat etorri zela irratilea elkarzketa batera, eta oso kuria, grazioza izan zen, ze berak txikitate ikertu nik idazle izan nahi dut, nik idazle izan nahi dut, nik idazle izan nahi dut, eta lako batean behin aitak esan gementzion. Ba, idatzi, motel, <risa> eta geratu nintzen, ba, ba, aitak arazoi guztia zuen, eta idatzi egin zuen, eta horri zen bere lana erakustera. <risa> eta hemen ere pixka bat berdin, ba, egin ez, ez dakit, ez naiz oso hona teorizatzen egiten dudan hori, Laburrean kontatzekoa berezkoa dut, Antzerkirako berezegi laburrean aditzen naiz. Antzerkiak iraupen denborazko iraupen baduelako nobela batean hasi zaitezke kontatzen eta 800 norrialdera joan eta kaltea beziozuin hori egingo baso, basoei aintbeste papez erabiltzeagatik. Antzerkian ordubeteko orduetean esateko testu bat behar du izan ordu terdi gehienez ere. Eta ordun ohituanago ohituanago horretan Eta guztu inkomunikazio gai hauek eta osondo eusten diote, diote laburrean. Zala da, guztu alderan, izango ditzateke txarra, inkomunikazio egoera erabateko bat ikaragarizko txapa batekin ekin kontatzea. Mm -hmm. Ez? Hori da kuriosoa, inkomunikazioaz besteak beste aritzea elkarrezketan muina hartuta. Hortan ere asmatu behar da, ari dira esanean, ari dira izketan, E, baina zenbaitetan edo askotan ez dute asmatzen esan nahi duten hori esaten zenbat kostatzen zaigun barruan dugun hori esateko dugun hori esaten asmatzea. Bait eta kasu honetan suerteko dira azkenean nolabait lortzen dutelako eta parezparela dutelako hainbeste min eta hainbeste urte, urteren ondoren. Seguro eski begonia eta arrate asko izango da munduan ez duen a lortu hogei urtetara ere parezpare jarri eta ezintasun hori hausten saiatzeko modurik. Alkola beharrezkoa da, edo lagunta, horretara <risa> egizteko? <risa> ba, erantzutu ez barizun baiet, eta gaurko izan Katarroarekin doku edan patxarrera, otzonekin bakarren batek fentatuko du autobiografikoa dela alkolarena. Ez, alkola beharrezkoa denik ez duke esango, eta are gehiago politiko kizu zena izatea tokatuko zaiz, esan zekalte eragiten dituen, baina uste dut zenbait egoeratan dezinibio dure modura balio dezakela, eta eta gauzei beste auti ezinak diruditen egoera hotzetan alkolak bai lortzen du austea hori ez beti onerako seguruazke askotan espejismo bat sortuz eta baina bai egoera honetan adibidez biaizpauek ardoa tartea hartuta daukaten eskena hori ez duk nirenekin ez bizi baino oso sinesgarria egiten zait mm -hmm. imagen ze, ze biemakumeak hizketarako gogoa daukate sakon sakonean inkomunikazioa ez da izan, ma, ala etorri zaie, ala ekarri diebizitzak, ala eraiki dute bereiek. Baina une honetan, justu une honetan, aurrez aurre daudet eta hitzegin nahi dut eta esan nahi dizkiot, eta kontatu nahi dizkiot gauzak uzak elkarri batek egiago besteak baino. Baina nahikoa da batek nahi izatea bestearekin zaiatzeko. Eta hortz artean ardua sartuta, lortzen balin bada bakoitza esaten dute, ez moskorrak eta umek bakarrik esaten dutela mm -hmm. egia, ez dut usteera bat egia denik hori ere. Baina kasu honetan alkolaren tenak e, balio handia dauka eta pisu handia eta gainera oso eragin onar ditu protagonistengan. <gülüyor> Inork inor besarkatzen ez zuen etxean jaio ziren arra eta begoina. Garrantzitsua da ez da txikitxikitatik, umeak e, emoziotan ezte, emozioak elkarri ematen e, oparitzen e, irakastea gero heldutan hori garatzeko. Henaiz ni aditua bat ere gai honetan, baina aditu asko entzun izan dut <coughs> honi buluzizketan, eta segurazki aditu baino lagun asko entzun izan dut hori buluzizketan. Eta ez daukagoa inurruti eta gaur egun ere ez etxe hori zenetan bueno, bezarkatzea edo elkarri muizu ematea ez den gauza importantetzat joizan, eta segurazki bada uste duguna baino gehiago. Tira, henaiz nero ni Henaiz e, nero ni oso bezarka eman eta oso musu merke. Beste muturreko jendea ere, alegia etengabe, eta etengabe, elkarri musu ematen, eta gero batzatik kutsiloa sartzen ibiltzen dena ere, ez zait oso erakargarri egiten, egia zetan egin bali Baina bai, momentu jakin batean, ez da bezarkatzea, ekintza fiziko bezala, hori bakarrik edo musu ematea baizik, horrek esan nahi duena, ez gauza mekaniko bezala, Ez dit balio etxe bat zenetan denek elkarri musu ematen diotengo izan ez natu, eta hala egiten dutelako, pentsatu gabe ez zertan ari diren. Bezarkadak behar izan, edo musuak behar izan, atzean sentimentu edo aldiberean sentimentu bat komunikatzeko bide. Baina esaten ez, ez dut ez nahiz bat ere aditua gai hauetan. Arrate eta begonia, bi aizpa, izan zitzezken, bi anai? Nekezago, nekezago, pekazago, Berbara bai, ez du nahi gizonezko eh, komunikatzeko <laughs> gogoa edo, edo nahi hori ez. Baina askoz ere zailago egiten zait, bi naia egoera honetan ikustea. Inpresio daukadalako, eta honetan ere esna izbaterea aditua. Baina emakumeok badaukagula zezaila den gauza hitzak jartzea. Enuk esango behar bat, baina bai beste oroitzapen mota bat, eta beste memoria klase bat, eta hori gainditzeko indarrak ateratzeko kapazitade bat, eta eta gauzalatuk faltan botatzekoa ere, bai. Segura eski bigizonek egoera hubizizan balute, batek etxetik alde gindu, egin yes du besteak geratu da. Baina hori ere bera zaila egiten, zait, bat geratu izana amaren magalpean, amak esaten duena, ark nahi bezala egiten, eta... Seguro eski gizonezko kerrexago eramaten dute bi, bi aurpegi izate hori. Eta bizitza bizitza bat galeriara begira eta beste bat etxera begira. Bona, igual tontak eriak ezaten harina ez. Niri, niri bi emakume burudot ez ezkidan eta uste dut ondo usten diotela. Bi gizonekin etzen kuadernu azuri berdin izango. Hori segura. Mm -hmm. e, kuadernu azuri. E, kuadernu azuri edo kuadernu azuri? Biak. <laughs> biak. Kuadernu azuri. Dago, idazten den arte, eta kuadernoa zuri idazten dizuta, ma zuri kontatu nahi dizkiduzudu, alako hogei urteotan kontatzeko aukera dikeman dizkidazunak. Eta hori... Si, si, barkatu erantz. Ez ez, biak, biak. Eta hori nola egiten da gaztena niazko bertsioan, Ba, kastratuta eta zikiratuta, eta asko guzteduenaren kontra... Konturaduta euskarak zenbat baliabide dituen gazceleak ez dituenak naiz asko guztu duten gazzelera asoz ere hizkuntza praktikoagoa eta erabilerazagoa eta aberatsagoa dela batez ere aberatsorrek azaldatzen hau askotan <coughs> gazera ere aberatza da euska bezain. Baina onerako kasuetan ikusten duzu, e, euskalizun batek kuadernoa zuri ikusita bi esan nahi. Eta istutzen mali menutzu, irugarren bat ere asmatzeko gaitasuna izango luke, erderaz kuadernuen blanco geratu zen, geratu da, oren erabiltza. Eta ez du bigarren zentu hori, nahi kuadernoa erderaz ere hamari irakurtzen dion begoniak. Baina galtzen du, galdu du erdia, esan haien, izen buruan, gero barruan, pentsatu nahi dut ezet. Giro ito batetik iesi, eh, joan da begonia, urrutira eta hogei urte egin ditu, Etxetik anpoarratek uste du begoña zoriontxua, oso zoriontxua dela, eta bide egokia berak aukeratu zuela, baina herrimina badu besteak beste begoniak sodadea. Beste zen bai sentipenen artean? Mantentzen du lotura hori? Bai, ba, uste nuen sodadea esan duzunen, mm, beste gauz abatetorri zait burura, baina bai errimina eta amamina eta izpamina eta... Seguro esko, zorion bat izaten utzi ez zion beste arrazoi bat ere badu. Eta hori da laneko beste muñetako bat. Eta da, hieze gintzuen gire hitogarri horretatik, eta zenbait tradizio eta obedea arrezko uste IES eginez konkretuki bere, bere amaren kasuan gortuztuak zeuzkanak, joan da munduko beste muturrera topatu du beste bizitzeko modu bat, topatu du bere ustez zorionetiko sogertu egoniteken egoera bat, eta zerkin topo egingoan ere, Hango trae, tradizioekin, hango amekin, hango alegia mundua ez da hain desberdina batean edo bestean. Geur dara matzago gure kateak, gure historiak, geure marka, karrastoak, minak, zauriak. Mm, igual dio nora juango, nora joan, han ere topo ingo duzu golfa bere txuekin. miño pasal tumhe queremos traves eta ama eztabidan entzunituen ez, ez dut joan zergatik bai nola ama zenbat eta aita gero eta isilago tabernara joan berrizanuen gau hartan aitaren bila ardo botilla batekin ezketan ari zen etxerako bueltan esantzi dan Mundua bitan banatzen da maila. Hau eta koldarrak. Gu bihoi bigarren taldea egokitu zaigu. Que mostrás camino los, que mostrás camino los, es camino pasándome. Que mostrás camino Ez kaminu pasantume, zoda. Pufa horrele arantxa, <laughs> zein indarra duene hitzak edo esanak, batez ere aita edo ama batena baldin bada. Nola markatzen duten, gerora izango zaren bide hori? Bai, eta batez ere hain tajante itzegin ezkero, ez da hain irten bide gutxe eman ezkero bizitzan. Mundua bitan bantzen baldin bada, batzuk oldarrak eta besteak besteak ausartak, Pentsa neskatorrek etxera gultakoan, eta gainera aitak jarri du, halaba koldarren talde horretan, hortik aurrera, pertsonaia horri, protagonista horri, edo pertsona balitzere, bizi osoan, e, izango luke gogoan, niri koldarren taldean egokitu zait, eta bizi osoan, izango luke buruan, jo eta justu nire izpari hausartzen taldean, jaiotzea edo bizitza egokitu zaio, eta hortik beti izango luke zauri, zauri ireki bat, bai kontra egiten saiatu ezkero, bai berearekin konformatu ezkero, bai badira esaldiak oso literarioak geratzen dira, baina bizituan seguru askit denok entzun dugu, ez dut esango denoi aitak tabernan eta ardu gotilarekin esan digunik mundua bitan banatzen da, baina bai beste bitan batzutan igual, edo zu horrelakoa zara, edo guri eta justu aitaren aipamen hori novelan, Garrantzitua da, eta gainera xamurtasunetik idazten saiatu nitzen. Aita oso maitagarri naiz koldar bat izan. Ez koldar zentzu mm, baizik eta, bueno, etxe batean ama balin bada oso indartsua eta oso bere hainpidean familia osoa jartzea lortzen duena beste ditokatzen zaila koldararen papera, ez, segun gidoi banaketan nola egiten den bizitzan. Mm -hmm. eh, ama, eh, arantxa, ama ez da gitkakotxen eh? ama gorrotagarri hori maite zaitu ama hala ere bai apeste baten hau txea nintzen doz gogorra geratzen dira, itzoiek baina nik ama asko bueno, sarnadintzakuan ama asko gorrotagarri bihurtzen garela une askotan gure seme alabeen edondoren goen OBB arrezko teoriak aplikatzeko kasu honetako, novela honetako ama Benetan da ama zikiratzaile bat alabei eztiena. diena, ez da asko esplikatzen baina eztie bizitzen utzi. Ez dien bakoitzari bere, ezta da bide lagun izan bizitzan Izan da arau eta seguru aski garae jakin bat ekarri dezake gora, elizak alako pixua zuen garae jura, dena egin ezina, dena ez dena arauez, dedekuz beretaz egoen mundura, baina gaur egun ere, hain debeku gutxi komilartean aplikatzen ditugun gara iotane, ebita ezinaga, zuk adabari edo semeari esatea, ze komeniko litzaioken, nola ikusten duzun zuk, baina berak beste erabatera ikusiko du, eta beste, berak beste erabatera bizinaiko du, eta ideala izango litzateke, eta zailena hori xe da lortzen, elkarrizketa bat bultzatzea, eta niko rela ikusten dut, niko rela, baina ez kanpotik datozen adaue edo, Kakau honetan berak nahi du bere bialaak izatea zoragarriak, baina zoragarriak berak nahi duen bezala, alegia bizita absolutamente konvenzionalta estándar bat egitea, gauzak oneela egin ez sexuaren ere badago, ez sexu ez, ez ez emakume on batzuk izatea, eta seguru eskin nahi on horregatik bihurt, bihurtzen da ha ama hainggorrotagarri, nahi hoiekain geizki ulertuta praktikatzeagatik. Zesakona. Zesakona irut zalta izo. Oso. Ezarke ala... ari ze. Arantxa, Brigida, Brigina, bizilaguna, irakurri zu telkarrezketaren batean, Brigida emakume xelebre bat dela. Eta emakume xelebreak peligrosoak direla. Hori Ama... zuke sana. Bai, bai, bai, seguro, esanuela. Ironia pitxin batekin, nik kuru ditakatu bat bere biala eta azin nahian... I bere bide zurrun hortatik, neska onak izan daitezela, ezkontzara birgin iritsira daitezela, egunen batean semea labak izan izatela, ikasi edo bintzat lan duin bat, eta batez ere inork ezorra zesateko modukoa izatea, eta bapatean bean daugatea bizilagun bat, alabatxago ekartu, eta dena mimoz betetzen dituena, ai politiak matiak zor moduz, eta kontatzen diena, Bueno, eta garai bereko emakume bada, da, eh? irratian eh, meza entzuten du, eta ez da emakume desberdin bat gada edo. Da, askoz ere emakume goxoagoa, esan dezagun, selebreagoa, ematen du gatik, izan duela bat, ez apasionantea, baina, bueno, kirrik itxarraka bere erara moldatutako emakume bat. Eta hori, agimpidez zorrotzen pean den emakume baten buruarentzat oso gauza arriskutsua da, Pentsa emakume horrek ze kontatuko dizkien nire alabai bera joaten direnean. Pentsa ze ulertaraziko dien bizitzaz, zentzu horretan esaten dut arriskutsua. Emakume selebrerak beti dira arriskutsuak zentzu horretan. Libre, itzaren zentzua beste modu batera bizitzen duen emakumea edo gizona. Berdin zaito kasu horretan, emakumea daixeago beti da peligrosoa. Zuzor leku tikurri Hiltzen dira derri go batzu ze aska Idaztea zora da Idazleak esku artean duen irudimen askatasuna Zora garria da Ziko Nies nahi zigorretaniko esaterako arantza zukerabaki zenuen arrate medikua izango dela medikua dela eta medikuak e, beste gaixo askoen artean baditola bi berezi bata minik sentitzen ez duena eta bestea senarra jubilatuko saiolako ba kezkatu ta dagoena e, idazleak aukeraketa hoiek ez ditu egiten aukeratzegatik e, zerbait gehiago esateragatik esaten ari den hori osatzegatik hor e, erre bidelagun izateagatik ideia hoiek arrazoiakogatik kasu honetan batetik oso arrazoi praktikoa ezain beste irarlearen mundu metaforiko eta beti zentsu azpikoa gaurkitu nahi horrengatik bakarrik alde batetik obrak antzela mezera behartzelerako uneren bat uf arnasa emango ziona ikusleari e, betxoilla dena izan hain iluna eta in, ai denak tripakor istututa egotekoa ez behartzen momenturen bat irriparrerako aitzakia topatzeko Eta orduan pentsatu nuen, ba, ori, medikutara, ze gaixo klase joaten ote den. Baina ez zidan balio, ez ditzekula balio izaten umoreak umore utzagatik. Klabeak barak izkigu, barak izkigu jendeak ze gauzekin egiten duen barre. Baina kasu honetan oso nadarmen, bi, bi hauekin barre egiteko bidea ematen, ematen genion ikusleari, baina aldi berean, Pentsatzen jartzeko ere, bai, ez dira, ez dira bigaxo oiko joan eta zer dutenak, bai, hau gerraten zait, ez ez, aipatu dituzu, batek, batek kezka ikaragarria du, eta gaxoteko zorian dago, minik ez du edako sentitzen. Eta horrek ematen zidan bidea teorizatzeko pikin bat mm -hmm. ez dut den mingarria izango ikaragarri minik ez sentitzea. Eta bestea hazen, narra dena, gauza, bari gara komunikazioaz, bikotez, eta zartzea, protagonista bat tartean, bueno, protagonista jikikik jiki bat tartean, zen harra jubilatuko delako zukezen duzu, zuke, kezkatuta kezkatuta ez, ez gaixotuta dago, pentsatze utzarekin, hainbeste urte, lanean, bere gauzetan, etxeko pasitutika parte gibilizuen, zen harra etxean geratzen denean, zer gertatuko zaion, pentsatze utzarekin, gaixotuta dago. Eta da urduan, bazire, baziren, komizidadea, modu lerroarteko batetik ere, eh, topatzeko irtenbideak, ikara garri maitea ditut, bi, bi pertsuna jetziki Arantxa, oraintxe kodernu azuri liburua, kantzez lanak, e, bizipen prozesunek, zetoki dauka arantxaren gan. E, hau da, e, egun hauetan pentsatzen jarrita grazia egiten zidan, nik elkarrizketa solasau, e, ez dago aitzakia beharrik, baina aitzakia nuen aurreko hastean, aurreko estiralean, behar irakurle taldean elkartu uginela, eta liburu izan genuela izpe, hori itzakia hartuta esan, bueno, arantxarekin naiz ez, solasean, eta berritxuko dugu e, liburua. Izan ere, e, akaso Arantsaren bura orain honetara ezkero liburuan dago gehiago e, kokatuta, ez? Hala bizi gaituzte komunikabidek eta hala bizi ditugu, ez? E, zer sortu momentuan horri erantzuten diogu. Arantsakaso beste fase batean dago. Eh, hala dago edo lene, eh, saioaren hasieran ekaitzekin izketan solasen intzla bera konparatzen zuen Scheme labubat baino gehiago dituen e, amaiteekin, ez? Ez guztiak orditu e, presente naiz eta bat ondorenago, jaio beste lenago, curioso e, izan darantzarentzako cuaderno azuri liburuaz solasean aritzea, akaso atzerago dituen ideia hoiek berrekartzea. Bueno, curioso bai, baina ariketa bezela ere osondo dago, ez? Bai gurasoen aipamena oso ondo dago, baina illa daume bat jaiotzen denean aurretik daukaguna <laughs> amaguztiak, asarratuko zaizkit, baina egin daume bat jaio, jaio berria denean, mimo edo denbora, edo energia gehiago dedikaten zaiolari, beharragatik besteak beste, bi, bizira undezan, eta aurretik dagoena edo daudenak edabat asarratuko zaizkit, baina bigarren planoan geratzen dira denbora txiki batean, amasko esaten bote hori, izat, hori kudeatzea izaten dela zailena, ez? Ez ahaztea dela beste batzuk behar zaituzenak ia berdin Baina jakina, egunak 24 ordu dozka eta hamak ere 24 ordu dozkate eta gainera tartean lo egin behar dute. Biz irango badute beraiek ere. Orduan badago halako bigarren, horragatik eguten dira inbeste zello problema eta eta hau ere ez dut bater esperintzitik esaten seme bakarra dauk eta ura mimatzen jarraitzen dudarako jaiozenetik. Baina egia da denboraen kontu honetan curiosoena bakitu zer den Berriro ere aurdu nagoela, esan dut honetara ezkero ere ja atzera geratu zait. Mm -hmm. Zu, i, i, idazte prozesua, antze, antzerkiaren kasuan, kodernu azuri, kontunekin hazi inelagurtan eta izango dira, ez dakiten boran kokatzen, laupa urte urteta piko, ja ibilidadotza gainean, argitaratu zela, badirea, urtea, joan den urteko hasi eran argitaratu zen, orduan oso atzera geratu da. Baina honetara ezkero ere ja atzera geratu zait, ze argitaratzen den momentua, da justu erditze momentua baina aurretik mm -hmm. daude ilabete asko burubeltasko, dedikazio asko eta justu komunikatzeko momentu hau beti dator denbora pasata. Eskuaderno azurin bakarrik baita berriagoetan ere. Orduan Ariketa bezala bali izan dit gogoratzeko, hori ba, orain aurdu nagoen harren eta mere energia kortara jarrita euskadan harren, beste zerbait dabe bilburuan beti gizaten dugun bezala ez zerbait konkretua, beti horretan. Bueno, ariketa oso politia izan da, gogoratzea, koadernozuri ze izan zen, eta eta ze izan den, eta gero ze polita den ikustea hor jarraitzen duela, ja ez dela era bat zurea hor dabilela, edo hor ribiliko dela, hasiko dela, etxetiko adenuntzi bertza iola, eh, kabi utxa kudeatzen zer horrek ikasi berduzula, bueno, <laughs> bizituko goza bilek. <laughs> bueno, eh, gaur. Nei kabez, Primicia Segura Irratian Arantxa Iturbe aurdun dago. Bai, horixe, aurdun beste <laughs> bi novela Pozolo <laughs> ditu barruan gutxienez. Eiz irteten diren. Ea irteten diren, irtengo dira baiarantxa. bitartean segi, eguz pikipean, goxo-goxo, eguzkizpien oinez, oinez edo korrika edo harineketan. Bizitza lasai hartu gabe. <hazitza> <hazitza> <hazitza> Oeda ikasiko bagenu, jabein adinu neto bezkero. <hazitza> aina ikusten. Orain eguzki e e azpian azpian e korrika doña sibiltsa hori bai, eh? <laughs> dut. Eskerrik asko cuaderno zuri lan eder hau eskuartean irakurtoldi jartzatik eta sortzen jarraitzatik eta sortzen jarraituko dezulako. Ta eskerrik asko arratsiko kontuengatik guztingatik. Ez horregatik eta eta eskerrik asko udimu hauengatik. <haziondibat>. Ahor. euretzat bakarrik asiran. Bein ekaitzak esnatu ninuen, gogor jotzen zuen beldurgarri, baziren arrezkero bederatzi ilabete emendiki esi joan anintzela. Ekaitzen zundakoan beldurra joeta kaleratera nintzen korrika, euripera. Ezin inoen etxe barruan egon, izua sentitunuen amarekin gogoratzean eta antxe, ekaitz beldurgarriaren azpian, barruan zerbaitek krak egin zidan. Negarrez hasi nintzen nekar eta nekar. Ezin malkuen erauntzia geratu. Blai egindak kanpotik eta barrutik. Krak. Etxeratu eta mar idazten hasi nintzen gorrototik. Gorrotoa baitzen azten uzten etsidan sentimendua ulertzen. Gure amarekiko gorrotua. Hori onartzeko gai izan nintzen egunean eguzki izpia ikusi nuen. Cuaderno azuri Arantxa Iturbe Elkar argitaletxea den ostir aldeanekaitz e, Behasainen, Irakurletaldea kodernu azuri liburu azizketan pasaen asteazkenean ordi zian, izan ginen e, bitartean eldu eskutik, Kirmen Uriberen poema liburua zolas gaigen nuela eta dagueneko baditugu beste bitzor du Gabe hasa dutain bat gau edo Bi hitz ordu berexi, berexi, diot ba ordiziako eta behaseingo irakurre taldetan oiturarik eztegulako, degulako, idazleago unbi datzeko, eta gure artean aritzen garelako solasean eta hotxailan justu-justu ba bietan, bai behaseinen eta bai ordizian idazlea gure artean izango degulako. Interessi badezu apuntatu eta eh? liburuak eskuraga izango, izango ituzu bai ordiziako eta bai behaseingo liburu tegietan, ordizian hotxailaren amaseian. Elkartuko gara, ostiralez, Arratxaldeko seietan, barrena jauregian, solasgai, patxizubizarretaren laranja bat zaborretan eta patxizubizarreta erritarra bera, ordi zen, izango dugu, gure artean, otxaiaren amaseian, Arratxaldeko seietan, barrena. Geyekita Damantapetik Geyekita Isterikenaiz buruai iratabida moztro guztiak arma hiru batean barru eta Beasengo igartza bekari esker argitaratutako Kaitalen minarren nola heldunez ni onaino liburua solasgai hotzaiaren 23an arratsaldeko 5.30etan Beasengo igartza jauregian Kaitalen minar erre gure artean izango da arma iru... Behasainan, igartza jauregian, otxaiaren hogeita iruan, arratxaldeko bosterrietan. Liburu eskuragai, behasengo liburtegian. Ekaitez tu zalantzarik egin bai bat eta bai bestea ederra joango dira? Bai, zalantzarik abezta. E... Dagoeneko hainbat urte badaramatzagu, irakurre... Talde ez berdinetan, eta beti sortzen da, ez? Beti sortzen da, norbere irakurketak bestenekin partekatzen hitu ba, solasaldia, ez da bai da, oroitzapenetarako bidere ematen dute, eta beti, beti etxeratzen gara oso hau zapore ederrarekin. Bi haste barrua gainera, kakialin miner bera, hemen izango dugu. Segure egiratian zuzen zuzenean, nola eldunez nionaino liburuaz, solasean aritzen. Bai, eta plazera da ez da, plazera da, tarteka bada ere, ba, idazleak solasaldietan bertan izatea edo irratian bertan izatea balenengo pertsonan konta diezaguten, nola sortu zuten novela ipuin bilduma, edo denadelako sormen lana, eta ba beraiek zein irakurketa egiten dioten ba urte bat pasata, bi urte pasata edo bi urterenago idazitako hori. Sorionaren izan zoriona. atari izantzen atzo Tolosako kulturatxea. Bai, askotan e... Pentsatzen jartzen aiz ez, ba etxeratu nintzenean, ba zorionaren gailurra, ez da, izan zitekela atzo tolosan bazazpietatik zorsitardia bitartean sentitu nuena, baina zorion momentuiek aldiro-aldiro berritu egiten zezkit, eta esango nuke, bai ez, John Martinek eta beidat taldeak ezin hobeto e, definitzen dutela zoriona, ez da? beti dela zoriona zorionaren atari. Ordu erdi poesia errezitatzen, nor keutsi horri? Bai, e, sango nuke ez gaudela oso itua ez da, e, poesia kontsumitzera edo poesia entzutera, baina bertaratzen direnguztiek esaten digutena da oso oso harin joaten zaila denbora. Ba, egia esan oso landua daramagun emanaldia da, testuak orotarikoak dira, sakonak, baina aldi berean humorerako tarteak ere baditugu, eta... Itza oso ondo osatua dago aparteko musika doinuekin, eta atzo ba lehenengoz primizian izan eta aurrerantzean ere gurekin jarraituko duen, baleire merinoren dantza eta koreografiekin, ez da? Atzokoa ikusgarria izan zen, gure hitzak entzunala momentuan nola improvisatzen zituen bere mugimenduak eta guk esaten genuela, genuena nola osatzen zuen, orduan, gainba beste hainbat adirazpide eder eta bakoitzak oso ondo e, oltza batuta eskaini genuen ez da. mesame ari da bere bide egiten behaasain atarrabi, ordizi Tolosako amados auzoa atzo tolosan bertan e, aldiko aldiko berritzen eta eta sortzen zer izan zuen atzokoak berezi. Ba asteko lehen esan dizudan bezala, ba, lehireren ekarpena ez da. E, leire duela gutxi ezagutu dugun ba, laguna da. E, aurtengo istitutora ingelesa ematera etorri dena, eta alaxe klaustroak genuen arratsalde batean, ba, elkarrekin ginen bazkaltzen, eta elkarren berri eman genio nean, elkarri, ba... Ezakit, ba, sortu zen alako konexio bat, nahi bat, e, elkarrekin lan egitekoa, sormenean bat egitekoa, eta atzokoa izan zen estreniekoa, eta zoragarre izan zen alde horretatik. Eta gero, ba, aldian aldian, e, olaia eta biok, ba, testu ez arduratzen garen e, olerkariak, sakon genuke, ba, beti saiatzen gara emanaldi bakoitzerako Kutsien ez, testu pare bat edo hiru berriak eramaten ezta. Eta atzo baziren, baziren dagoeneko emanaldia bizpeiru aldiz ikusi dutenak. Eta horrek ikaragarri betetzen hau azken batean nerezat garrantzitsua delako, bai zenbat pertsonaren iristen garen, baina are garrantzi handiago ematen diot e, proiektuak hartzen duen sakontasunari ezta. Pertsona batek e, emanaldi bera edo berdintxua, hain denbora tarte laburrean bitan edo irutan errepikatzen badu, da proiektua emanaldia bera oso sakon iritsi zaion seinale. Eta horrek ni ba, ikaragarri, ikaragarri betatzen hau, jendearen unkidurak, jendearen harridurak, eta jendearen eskerronak. Jende gaztetxo ere bazen dartean? Ikusantzulen artean? Bai, eta hori ere ba aniztasunaren ispilu da, ezta. E, duela azte Tolosa Bertako horixe Institutuan izan ginen hitzaldi tailer moduko bat ematen olaia tartean zen, e, nerekin burlatatatik etorria eta German Urtea gare bai eta identitatea, zeure identazioa, generoa, sanitasuna saritu ginen eta ba ziren bai, ba 15-20 bat gaztetxo bertadatu zirenak, batzuk Tolosarrak ziren, baina beste batzuk e, Amezketatik propio joan da, Ostira Larratsalde batean nik ikaragarrizko meritua eta garantzia ematen diete horrelako... horrelako neskamutien jarre dei, eta barne bulkada eta barne, barne bizipen aberatxoi. Kontu ez da joan eseri ikusi eta entzutea e, ikusentzulen artean bazen malkoak lehortuz edo malkoei jarioan joan askatasunez joaten utziz egontzenik ere? Bai, batez ere hori azpimaratuko nukez, e entzuleak ikusleak partaide bihurtzen direla nolabait. Eh laguntzen diegula beraien baitara biltzen, beraien baitan arakatzen, oroitzapenen batera hurbiltzen, hoiek azaleratzen, batzuetan malkoen bidez, beste batzuetan irribarre txiki baten bidez, beste batzuetan e, gurekin e, kanturako gonbita eginez, esango nuke entzuleak eta ikusleak ez direla ikusle eta entzuleutz Eman aldian zehar, gurekin batera partaide bihurtzen direla eta gurekin batera egiten dutela maaitasunera gantzko bidaia hori. Fundamentual da, irakasle eta ikasle elkarri uatxapez idazten jardutea, olertki bat osatu nahian? Ba bida, atzo <laughs> bertaratu zirenetako batek egin zidan iruzkin betegarriena hori txea izan zen e, Berari emanaldia ikaragarri guztatu zitzaioela, baina batez ere ikasle, ikaskide, ikasle eta irakasle hona artean somatu zuen koneksioa izan zela gehien betezuena. Eta asko guztatuko zitzaiokela ba, bere semea labek horrelako ba, irakasleak eta horrelako ikaskideak izatea. Bai, atzoko beste berezitasunetako bat hori izan zen, e, azkena errezitatu genuen olerkia, bion artean egindako olerkia da, egunik egun, ba elkarri gauean bidaltzen genion olerki zatiari jarraipena emanez. Olaia hasi zen, ba, lauz babos lerroko olerki batekin, eta nik ba, berak esaten zuenaren arira, da ba, jarraipena ematenion eta urrengo egunean ba, berak niri, eta horrela ba, seiz izazpi bat aldiz. Bukaera egokia zuela iruditu zitzaigun arte. Eri da her da duelako? Bai, berak lehenengo olerki izatitxoa herida hititzarekin gaztelaniaz idatzi zuen, heridaitzarekin bukatu zuen eta halaxe hasi nuennik da. Erreko ditugu zauriak. Zauriak ezin dira erre. Esneiz aspertuko esaten ekaitz, zorionak egiten dezuen, egiten dezuen lanagatik. Eskarrik asko eta eskarrik asko berezekita bihotzez atzo gurekin batera parte hartu eta gure emanaldia are ederrago egiteagatik. Ezergatik. Erreko ditugu WhatsApp mezu sortzaileak. da pentsatu ere. Errekoitugu kuaderno zuriak? Su emango diegu erregabe. Kuadernuak zauritzen, zuritzen eta lokazten jarraituko degukuk. Eta bide launa izaituzte horretan. Reklo, turik, baien, orizatu, Horregatik, datorren astean gehiago. Bitiartean izan, zorion txu, ekaitz potolo bat zuretzako musiu potolo bana entzulei. Eskarrik askota berdin. Datorrenean gehiago. Gatornean gehiago. Aio. Agur. Agur. Gaurko gomendio hause, eh? Kodernu azuri, arantxa hitur berena. Datornean asterarte demu zuena. Agur. Agur. Zorginen oin ordea garagu Erra zenituzten zorginen erratzagu dauzkagu Erra zenituzten zorginen harima ez da galdu Erra zenituzten zorginen